23. Hozzám hasonlóan Marko is édes szájú volt. Hozzám hasonlóan ő is különösen szerette a pudingokat. Az édességet mindig pudingnak hívta. Így aztán az az ötletem támadt, hogy a pudingját tabaszkó fűszerezem meg. Először üvöltött, de aztán rájött, hogy ez egy átverés volt, és nevetett. Ó, hogy nevetett. Aztán rájött, hogy én voltam és még hangosabban nevetett. Másnap este, amikor mindenki vacsorázott, én kiosontam az étkező sátorból, lementem a gyalogösvényen 50 métert, be a sátorba, és egy egész teáscsészetabaszkót öntöttem Markó pudingos tájában. A kenyérvajas volt, mami kedvence. A konyhai személyzet meglátott, de én az ajkamra tettem az ujjamat, ők csak kuncogtak. Visszasúrrantam az étkező sátorba, és kacsintottam egyet ígyre, Már a bizalmamba fogadtam, és ő zseniálisnak találta az egész kalandot. Nem emlékszem, hogy mondtam-e mire készülök. Valószínűleg nem. Tudtam, hogy nem hagyta volna jóvá. Ficánkoltam, számoltam a perceket a desszert felszolgálásáig, de visszatartottam a kuncogásomat. Hirtelen valaki felkiáltott. Va! Valaki más is kiáltott. Mi a... Egyhangulag mindannyian megfordultunk. A nyitott sátor előtt egy fakó farkcsóva suhogott a levegőben. Leopárd. Mindenki megdermett. Kivéve engem. Egy lépést tettem felé. Markó megragadta a vállamat. A leopárd elsétált, mint egy prima balerina, át a gyalogúton, ahol az előbb még én sündörögtem. Még időben visszafordultam, hogy lássam, ahogy a felnőttek tátott szájjal egymásra néznek. Szent szar! Aztán a tekintetük felém fordult. Szent szar! Mindannyian ugyanarra gondoltak, ugyanazt az újság címet látták maguk előtt. Harry herceget szétmarcangolta egy leopárd. A világ felhördülne, fejek hullanának. Én nem gondoltam ilyesmire, anyára gondoltam. Az a leopárd egyértelműen egy jel volt tőle, egy hírnök, akit azért küldött, hogy azt mondja, minden rendben van, és minden rendben lesz. Ugyanakkor arra is gondoltam, borzalom, Mi van, ha a mama végre előbújik a rejtek helyéről, és azt kell megtudnia, hogy a kisebbik fiát élve megették?